الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شروع أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُدِلَّ لَهُ ومن يُضلِل فلا هاديَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدًا وحده لا شريك لا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعدها عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتجافى جنوبهم عن المضواجع عن المضواجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وعن بی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینزل ربنا تبارک وتعالی کل لیلہ الى السماء الدنيا وعشين يبقى ثلص الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأخفر له فكن عليه وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل نعم ليلةً حتى أصبحا قال ذات رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنه متفك عليه زماي زمنو حاضرینو مسلمانانو رو, رو الله لالمین دی موږ تاسو ته د خپل دین اسلام صحیح سمج او په د عمل کولو توفیق را نصیب کی دانی مګلی فانی دنیا دا د خوب دلی او دا جون لكد ما شومان د لوګو په دی و نیک بخ زه هر د مسلمان چې په دې ځان یو نیمګړی دنیا کې الله ورتدخل شې بندگی توفیق ورکی او ده لوهون ته ژوند دی د الله د قانون مطابق تیر کو زمونږ د دی بیل په احمو او پڑیر ضروری مسائلوں کی دشقی نوافل و تحجد و قیام اللیل دے اللہ ذیہر چاہتا جدید کول و توفیق اور و نصب کی الہ العالمین پخپل کتاب کی او دا اللہ حبیب پخپل و احادیث مبارکوں کے دا اغ چا سوه سوه تاري فوس تا نه سرمالی چې غ ته اله خللالم نیم د شپې د تهجودو تو فيخورړی س خیال چې اوعمل داسېوي چې د دا الله د بنده صفت کوي د چې د کوو لگانو صفت الله بئ او زمرو خلله او خاصه صفات وي مايا ست روان ديولستو د سور الف لام میم سجدي يشته ميپاره الله دخلوا سبندگانو ذکر کوي و يما صدا سبندگان دي تجتاجا ف جنوبهم عن المدواجع چدا غېب شپې د بسترونو اړهونه لري دستا د ستر په ځای خالي پراته او د یو مينې محبت یوي رې په دې سړک یو دروله لري وی اړهونه د دوی د بسترونو خپل رب را یاو او پله يردا بل فلید الله در رحمت امید او ثمنا اور سربل صفت نام ذکر کای چی کمال می ور دا داد الله په نوم او دین قربانی او لګای تاسو ګره خلک پدی خبره سومره فخر کوي د فلانی په اخبار کې ذکر را وه خبرونو کې نو مواغتو ها بای نو بازے لکا زبنگ ناپوہ په اپا جامو پی زیغی نویر اخبار کے لفلانی سی فتح او باد سے سی فتح کو دس خلق و تعریف سوک کئی دا عرش مالک او دا تعریفی پخپل خیرنی کتاب کې لکنے و زما ما صلاح دي منلگان بھی چی پدی جمی کی بستراتو دا سمرہ وگلہ ا دودی فلندو spoke خوب سمره خوب دے او زما غ محبت غالب شوه د دې طرف رښه ګرما اپا خوب او دشه کړه او ما تا ولادت یو طرف لزما د عذاب نه یری بل طرف لزما دی او لوی عظیم رحمت او مه را ته مخ کړه اوربی کریم دا صفت په غانو مقاماتو کي ذکر کړي سورہ زاریات کې وای کانو قلیلم من الليل ما يهجعون وای زما دا بندگان د شپې لغون ته خوف کوي نور ټو په جڑا په عبادت او د خبر او دن په یاره کی تیریږي دا حدیثه ماسطا شروعان دی دی مناسبت سر ولستو ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلي نزول کوي رب زمونګه تبارک وتعالى هر اشپا اسمان د دنیا ته لکه څنګه چې نزول د الله د شان عالیه سره خیږي د اسمان د دنیا ته زمونږ رب نزولو کي کله چې د شپې درما اخر عیسی باقي پاتشي د دغه وخت کې الٰهی لالعالمین دی اسمان د دنیا ته نزولو کې د روان یو کې و کې حاضر حاضر د غوطې نشه سره سره یو حاضر حاضر په دواد نه راکا غو کله کې د شپې د رې می اخرې نژمن او استاد سو مهربان رب دي اسمان د دنیا ته نزول کی د زبره ن بندگان او ته आवाजونه ور کوي و اي یقول من يدعوني فاستجيب له سو ته چې مار او ورنی چې جی دعا قبوله شوک دے چما روبلی جی شوکم دعائے قبولکم وربنا اوازنا کی مے اسالونی شوک دے چما نہ سوالو کی چه زوال ورکم مے استغفرنی فاغفر لہ شوک سره چید گناہونو پیټے را پر سر کڑے ا طول مرپ او په غنداو کارونو کې تیر د بخنه بخنو غوړي د زده په بخنې وقته کې وخت لګي زموږ په معقولو کې وخت لګي متفقن عليه نګورځه بارا نا پښمنی دا आवाज نه لاسي دا څومره بد نصیبي ده چې مالک او خالق आवाज نکړي موږ شي اګه چاچا له ویږي بیگاده ملک وزیر ا ملک بادشاہ او د ملک صدر استاد دروازه کا کولا ير سید له جوړر او ډېر دروازه وټه کوله خطه وښ نشي نو ساری وادمر خپایي دي د خوزار نو د بادشاہ کچاوې چې وینم دغه بادشاہ سره در نه راځي او په فلانی ځای مخه خوبم پورا خوش مې زده خوب نو وځي خو دې چې باندې باغستا دروازه تا کوي او سر ده در کوي نژمون عقل سفې سلا کوي یخبر کو دوی ته ده تمام او کائنات مالک واخو دے چې پېشمني واخې رب کریم اسمان د دنیا تا کمایلي کو بشانه نزول فرمایي ابا قاعده اوواز رازي دا څومره بدنसीबीدا چې مالک او ازونه کوي مونږه د فراته یو دیو جن دا وخت ډېر به دی الله ما په صحیح مانو کو غړ نو ور کولو والا به مونږه ته شلو توفيق ور کو لو والا به موږ تا او تاسو ته تہجدو دوکو لو توفيق راکې وګور دی وخت چې راپا سيدنا الله د حبيب صلی الله علیه وسلم کله د اسانې دوه اسباب وي یو په اسبابو کې دام دی وې درزه لوګون ته پدې او ودکه د په گرمی جوړاین راوستو یا مخکی چې الله حضرت تهجد توفیق راکې لسمن تولی نی شمن تولی نی خدره دې پدینې اس پدې لگ اڑخ لگول چې د شپې را پاسې دل پیڅې شي آسان شي او یحسن بن رحمت الله له کو بازار پیلو تو بازار کې خلک خوب په بیتو لګ نست نو یو واجب جملو وې ویدہ دی خلقشپا ما ته بیکار اخکاری جدی مشرانو پا خبرو پوئی کئی کئی نا پوئی گئی چونکہ حسنی بسنی ہے مولام زمون دے جن کو مشرانو کې او مشر دے پا بازار دی رید خلک خلق وی خو ادا غرمی خیلو لینکون ناغوی ما تا دی خلقشپا دی را سین اخکاری یو پا دینیت لغن تی پریواتن چی ربی کریم پیسو کی وندما ستند مز نفس د اباسیاتو د غب شپنا دوjre د دکار د بيټک د ناشتو نا ځان ساتل پدینیا وختي وو د کېدل چې مالک ویلانو نا کایزور د پښمنی خبره کوو د اخپل حاجتونو بټور ولا کم شړې چې د ماسوتن د مز نفس د وژړې د بیٹھک د غپ شپ د خبر نامو د ټېوی او سټېوی په لاسو کې زې خبرو په چکر کې نو قیمتي وخت نه شو او هغه ول وخت په بسیاتو کې تیر کوو اول وخت ته سکتېر هو دغه امر د دینی خبره ماصوتا منفسه کل شي درس کیږي حدیث وهي شوک متاع خضا د ضرورت خبر کئی یوم المراغلے نداغ سرم خبر جائز دی حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلالی شانو ازمو دی خلقو سر جوڑی گی دی دینڈا سب وہ خیال دے تو امیناتو دا خلقو خلی تر غدونو روڑا سے دے دو علماؤں قسم دے کدی چاپی سکاری آغا سرم اڈینڈا وار نماز ہوتا نه پس چې بیسو په خبرو کوته نه لگاول به امیرالمومنین سید عمر فاروق رضی الله انو بس کو د نماز د مز نفس چې بیسو په خبرو کوته کړ نا په ڈاندا او په دوری لگاول نو بلال چې ماسوتنه پس ریو د ټیګینو مسنون اذکار کوي په ځینو اذکار مونږ راځی چې د سبو کوی وغه ځان نه او اوی چاله وزې په چا ورګړې وشه یو په کیدا نور جنور حتو پوره خبره وکړه یو ورغه دا غسان زاسی بودی ورغه په خبره واځ یو په وزې په څو نور حتو پوره وشه نه کې هغه وی دایم وزې خو پوره پوره دا راځي مو دې په وزې په خبره بس چا شو کم نو مسنون وظایف زکای چا چاله ورځي مسنون وظایف وایدش پی ور چاله له ور دي نو علماء او موږ دا کتاب لیکلي چړي سر سئی لفرودي جداد مادود کېدو زيره اجي ما سوتانو دکېنو کتاب کولاو کا او داغه کتاب نه صحیح صحیح او آی جداد ود کېدو د سيد العالمین صل الله عليه وسلم اذکار دي ورایو نه چې وې دروازې وې یو خبره چې مکرر شي او د خبره یا دی دی الله دې سره مدد او نصره دې. د خبره چې بار بار کیږي و څه شي. حشوک بدا کوي د ریس په وتو ځاحت کوي بیا. وظیفو سره وځي کېږي. د دې مسواک ران سره کېدا. الله حبيب له وګون تیاری پر تیوي مې سواد ذاللہ حبیب چې براپا سیدو نو راپا سیدو سره داودس نمخ کې به میسوا کواله او دې سره سره فوائدې ذاللہ حبیب په یو یو سنت کې سره سره داودس نمخ کې راپا سیدو نه پسندې شو میسوا کواله یو دعا د عبادۃ ابن سوامت رضی اللہ عنہ روایت ته بی فرمائے زیږده سکه راغلي فجنه دو باد ابن ثابت رضی اللہ عنہ روایت سے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے نے من تعار را من الليل شوق چدش کیه ده خوب نراپا سه دو صبح چه سلام الله و رحمه بک جریده زوانای پشان ده ګډا بودوې لبا م یکفر لڅول خود رحم کرم ده الله سره سیسم روم رسوکی خوب کیو تخسي دغه ملته اسلام دیو مسلمانای چې پاړه سره وی الله الله کوي استغفار وایي لڅوب کې دشتیه د خوب و را پانسې دو او د کلیم او لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال رب اخفر لي أو قال ثم دعا استجيب له فَإِن تَوَزَّعَ وَصَلَّى قُبِلَت صَلَاتُهُ رواه البخاري رحمه الله چوب دې شپې راپاسي د دکلمه وي ادي په دې څه د اکی نه د الله ورسره د قبول لو وادادا سباې متوا کچالایا د شخوخه د کتاب فروض د غوال ایزان الله یا دی علماء او طالبان له ای جدل اوږي کی یا اوس په موبایل دی شریه وی کی واچي نو غو نه بار بار سکه د دې دعا نفسه چې د دې کلمات او نفسه د او کا الله به دعا قبلایو آو کچره او دشیوں کو موجو کو نو ور سره دا خبر مزبه قبول شي دوازي اهل علمو الله والاونه منقول دي وای کوم له دا پته ولې چې پته ما عمر کې زمون یو عبادت قبول لې بس دا د دنیا او د مافي ها نه مونږ د فار بهترې یکه دې چې عبادت او عمل قبول شو نو دې بي آیات د لان دراغه الله سوره مایده کې انما يتقبل الله من المتقين شوق چې تقوا دار لې او د متقیانو په جماعت کې شامل لې نو الله دې عمل قبلې چې عمل قبول شو پستم په متقیانو کې راځي اбяد متقیان سره چې څمر بهشمار او الله قرآن کې کړی اغټول وادي په دنیا و خیرت کې تاسو راڅښکئ اب اومیت تق الله یجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب و ایسوق چې تقوا پکې رااله نو د هر مشکل نو د وته له راب ورته الله سکی کولا وکي په دې مشران دا عمر جي پرشا کي هي بیا او د اسماط تره تاسو یې چر ادا کليموم دل یاد دي بس غوا الله ذا ورقورو دي د علماء لپاره لکلي اجابتي يقينيه ده محدثين او حضرات او د حديث پر شرح کي لکلي ويديتا اجابتي يقيني وي حسين دغه واخد قبلي اچه مالک د قبلول وادهو که الله چې سوئی اپورا تئی که نه ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اوفا بے عهدی ہی من اللہ تا اللہ نبسوک زیاد واده پورا کی ادا الله نبسوک زیادت واده پورا کی ادا اللہ یو زیادت واده پورا کی دا کلمات سڑے را پاسی وئی او دینا پس زمائی زتمندو میسواک سڑے وئی او او د سوکي او د تہجدو طریقه دا غو راکم شې د الله د حبيب د طریقې مطابق نو خیر ټول پاغي کی ځنې وغه یې عمل کړي خود سنت او غ خير او برکت د عمل سره مرګل شي وي دي د الله د حبيب معمول دا او 14 بیو ګلنده به ذرا کاته مختصر کول او مزده مزکې دعا چی پڑی اولو رکاتو کی دسنا پزے بیسرے اللہوما رب جبریل ومیکائید ویسرا فید فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادکا فیما کانو فیہی اختلفون اہدینی لمختلف فیہی من الحق بی اذنک تهدي تہدی من تشاؤن الہ سرات مستقیم اگه تاسو ویملند د دې ته اړول او دې ته اړول خبرې د کوم ځای کې ديږي اگه زمیدار ورته په 4 بي کې کوم ځای ذکرې توجو د لنې څنګه خبرې د کې د دنسنګل زکې دي ز دا خبرې د کې کې خوچا ورته زمای زمند توجو کا ادکار ته کاروي از خپل ژوند مقصد او پيژندو خپل ژوند سره مقصدو فی جنو وللہ حدیث وچ تہجد شروع کول د سبحانك الله اللهم د ثنا پزی به داوی ادا دو رکاته به مختشر کول غیر پس به اسوم را فخاوا لوګو د ګز مسجد وان تاسو چې شروع کوی کښه به کوی ایو حدیث کی راغی دی وای کی دغه فائدم حاصل دی ادا حدیث طول محدثین او پواب د تہجدو کی ذکر کړي د باجی علماء دا فرض شرعوی له خود محدثین او د دې باب باب تړلو نو د دې باب کې د حدیث د ذکر کو نه دا را د تهجد مبارکه لکه صاحب مشکات امام بخاری نور اللیل محدثین او رحمهم الله دا حدیث په باب د تهجد کې ذکر کړی ابو هريره رضي الله عنه حديث ده متفق عليه حديث ده بخاري او مسلم شریف و يكره يسو کو دشي نو يعقد الشيطان علاقه في راس احدكم اذا هو نام ثلاثه عقد يدرب على كل عقده عليك ليل طويل فرقد و يسو کو دشي ديګه د الله الله دیسیت قفاو ایدر سات تاکم ایکوری جی مساکی لاس رسول دی یو سٹ دی یو قفا دے تو لو خائکا نرشت تو پایمو پایدر کاؤش در دین طریقہ چیز دکھئی جی قفا دکھئی دک دک دک دک دک دی پڑا کوئی دل ہے ما شا اللہ گوری دی دین سرکینی دیسیل قفاو ایدر پا مساکی با دیزی پوری لاس رانسین دین اکتا خوشت دے دین اکتا سر نو دیزه کې شیطان دری غوطه اتری هاره غوطه سر وی او دشا دیر او گشپده او کلب سبا کیگی سو غوطه اتری بایا او هرې غوطه سره سو ای لکا مور جی بجیتا سورتا وی تاپای او دکای ای بده چیزا شیطان سر او دکای اگل اپتا دا چه اس خمالک و حضورو که گدلاز پور دکل دیم جانت لزی راشو دیکا علی راپاسو چی عرصت علام شویی مونگل راپاسو چی عرصت ای چاہیلان کرے جیتا مسشے تقسیمو اخلق دا تقسیم وقت کی را لطا ایلانو ریدلے رستو رازیوالو سر جوڑے کی کنے جوڑے کی دویش یو وقت دے دوارکولو یو وقت دے ناغ دویش پا وقت کی جسو گسی دی لکه سړی واده کړی جنن به ما روته اتواله سباله رالې ایمان سره وي خپې لګي کناوي دانا سورا سره بدله جدا په خول غوایي عجیبه ولا په خکړې واغې لرانې نو دا د ویش ته دی واکه ګور شیطان دی د سردي اخيري سه سردري غټي تھړې دي او هرې سره وي دشا پتا لا وګدش پدا دا غټه به په سکولاوی کی دا الله حبیب فرمای او عمر نبيي دا غره خطرناک غټي دی صاحب که یو جادوګر غټه ورکا غ خطرناک د شیطان او غټو جادوګرو مشر ده نو د شیطان غټه خټه خطرناک ده کهو سړی را پاسې دوه د شپیا او ذکر یې او بیا مسنون ذکر نو یو غټه د شیطان پرانسته شوی خلاص نوکا او داسیو کو نوبلہ غټه شوا پران استاج نوکا دواره کاهته وکړل بلہ غټم شوا نو دا دواره کاهته زړه زوکا اول غټو نزان خلاص کبی اف نور ګوري اوبای مزید حکمت دام دی, دی دو رکعاتو نفلو چی دا دا چی دا دی کی چې سنت طریقه ده چې دا مختصرو کا څوک مختصرو کا اكم شې چې پیغمبر مختصر کړی وي کی مختصر سنت له کژبا سنت می مختصر کو کدی کی چا صورت یاسین سورو کو په یو رکات ته په دی بلکی وو سور ملک وای مده نبی سنت په دې کې اختصار او هغه صورت یاسین فقار ته تہجد کې دی ویلې الله حبيب بدا ستد مختصر کو سبا سنت 54 سن، رکات کې سورہ کافرون او په دې کې سورہ اخلاص دې فرمایي چې مختصر به وک چې ما وایيږي پکې 24 کې نه ندی سنتو کی سن مختصر کول سنت دی دا په سنتو کی سنت دی دا سنت سنت دی او مختصر کول ځان له دا ځان له سنت دی نو ځاغټی چې پران استێشی د کم مسلمان نو دا سبا د دځې چې را سبا کی کنه ډېر خوشحال لې تاسو ګورې تهجد او له سره د زرو ګل ډېر خوشاله دی دلته تاسو حاصل شې او کچاره دا وو ته ثړلی پاتې شوی وا الا اشبه خبيث النفس کسلام کچاره پاتې شو او سبا شورا پاسي نذرې واره غوټه ثړې دي نو پلید نفسې وي شوی نفسې پلید وي اټول راز به ناراض وي دلته ټول راځو راځو د وایور کمه ناراضږي شیطان د غوټو دا کنا نو دا ووتې د دنیا ډاکترانو او حکیمانو په لاره په لوانان دا د نوي په تعلیماتو وبس کې کولایږي واه او ور سره دا مراجع ایبن مسعود رضی الله نو اذا الله حبيب وان دی او سره ذکر شو چه ده تر سبا پوری و دی ا د سبا مزلڑ او راپاسینا قاله داکه رژولون بال شتوانو في اوذون او قاله في اوذونې پهته فکړي دله حبيبي د کف سړی چې سبا پورې ودېته حجو د او نقلل سبا موجوو نخو نوشیطان د دپ په غګنو کې واړو بول کړي دپې غمبر خبرې ټړي په خقیقتخبروي دلتهم شارنو ړیکي چې داامتیازې فول حقیقتن دي په جروزانه غوونو کې شیطان متیاځي کوي ناول غتبي قرانه او نه غرو او دا غوړو په لونو ورځنه کیږي د دماغ ته بس پرځه بهر ولې زموږ عادت دی چې تهججود تم نه او د جمی مستم په وړي کې خوب ډېر ده په جمی کې بيسترا خو یخ دي یا شریفې معززانو موږ په دې ودی چې نو دا باندې په ورو غوږه داس ګړټي خو نو زمای عزت مندو چې موږ د دې کوشش نو حقیقت باندې حمل له دې با چې علما او داسې ویلي پښتوک موږ او تاسو یو یې چې سپټی باغ خلق واړه بولکای کنه کوي چې جده خو د تهجد او ته مم تیر زو تیر زو شیطان روئی را یا زアレ جوس په پټهومیتیا دین په کا پورتو کوم خلکو یز په دیشی میتیازم نکوم ینه دوه رس پکړه د اختاری د دې د شیطان پنیس پدوم رس کو خلکو کی دا حدیثم د متفقن علی حدیث ته نظمای زمندو الله نا واړی الہ العالمین توفیق و در څوک چې غواړي او چا چې الله نه غوښتي چې رب کریم ما له تهجد توفيق راکړي نه اله العالمین په تهجد توفيق ورکړي اذاد دعاګار د قبل دوه پم دې الله زموږ او تاسو ته طول او تا دې درپا شې دوه توفيق راکړي د جابر رضی الله انه یو روایت په دمسلم شریف حدیث څه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّا صَوَلَّ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَا درود شریف آئی جیسا پیغمبر نو ملم خوش او دا غزان مکی نئی اچھن درود دیر ثواب دے او نن در جمع مبارک وراز ده در جمع پشپا وراز درود سرے درود دیر لئے جراؤ ثواب دے ادر درود دیر لئے خوشحالی داد دا. او الله سے ملائک بھی پزمکا کی گرز. دا غینوره موارین وارې څوب چې درود شریف وای نه درود شریف وای او هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته اوړي ا جدا درود یوسی نو د الله حبیب و صحیح حدیث و وی الله په مابه نه روح را واپس کی اززه د درود او د سلام جواب ورکو روایت کړئ صحیح روايات او کې د دې خبرې ذکر راولې څوب چې قبضه کې درود وای د د الله د او اوټولې ګدي او د مد دا درود چاته وړي ینا نووي کم عليه عليه صلات وسلام تړي جااب ررض الله وماور یدېې د نبي ص الله عليه وسلمه خو چې فرماي ان فې ل سا و شکه فشپ کې خ مخه و ووق دی لافقق رجل مسللم موافقه ناراضي دي وقت سره دي او شري مسلمان يس ال الله فيها خير من امر الدنيا والاخره او دې پاغي کړه الله نس سوال کوي د خیر د دنیا او د اخرت الا اعطاه اياه الرجال او اياه و ذا ذلك كل ليله او وقت دې چې بنده په دې دنیا او دا خیرت سغواري الله ورقیز او دا هرش فداوی دسوی هرش فداوی رواهو مسلمن رواهو مسلمن د دې حدیث روایت کړې ده امام مسلم رحمه الله وګوره پښتو کې زما یې څنګه دعاګانې কবলې الله دې مونږ او تاسو ته تا د شکې درا په توفیق راکړي الله نووال اوس موبایل نه نه له له جدي و اخه موبایل لمبي مو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو ايت اخر الركوع يا اخر دعاء يا tuna بشوره كهب ما چون اولش تر ادا لسو کې دا او ما دې ټيم باندې را پاسه الله به دې ټيم سره کوي الله به دې ټيم را پاسه ادم يو مسله جو سڑی خوکلہ کا د دا چیزا لپاسم او د پاتشو نوزد د کی تحجد بھی کلے کیجئے تا خوک ارادہ کلی چیزا و پاسم خوک بنی آدم دا او دا نو الہ الالمین ورکسکے خوچے اس خوکلہ کا ارادہ مین اکر آپانے سے دے خفائے اکر پر آپانے سے دو خفائے ک پر پاسې دو خفه د نغبه له <سؤال> سره د مندو نا را پاسې دو ارادو کا کرافا نسی د خفه شته د معاويه رضی الله عنه واقعہ تاسو مشهور اوریدل و یو تهجدو ته نو را پاسې دله د ساری غمبر او ځړ چله ورته دې شیطان و دا وګبې بل استطاعت وګبا د نور اجر ملایږي دغه صحابي کرامات ته لږ شپې وضو چاره پاس وروي تهجد ول پاس نا هغه ورته چې ما به شیطان نیمه شیطان روي شیطانان چاته کار خير خیر د شیطان ورلوي یا پرون پاتې وي په دمر دې جړدې چې تهجد نه الله دې لري او جماع کې نه پاتې یو کله او کار کې خیر مقصد دی او یو سړی دی وال سر وضو دیوال را غورځیږي او سره راځي ولې ساده پاست دیوال را غورځيږي نو دې زړه خپل په صبحیا پرې شو دیوال را غورځيته او له وېڅه هم سره راځي دا ورو کو شو کې شي شیطانې دې شیطانم چې سره خير کوي هغه له کې دیوال را غورځي دې وی شي کی دې ما وی دې دې جدت لري راجا په دې خبر روانه زکه صاحب الحدم سره 50 شیر او غورځيږي د دت الله پیغمبر سره تہ شہادت مرګ ده لکه زمو علماء د عام لیک دی الله زه هر څوک د مصائب و نساتی دې شيڈن مرګ شو پچاس رو غرزې دل سشیو جنگیدو مصاحب الہدم د پیغمبر علی السلام په جمع مبارکه سره شکور کیو شو دریاپ کی شو یو زمانہ د اولاد ته د مارای کی بڑشوه تربیه د اولاد نفس د نفاس په زمانہ کې بڑشوه تقریبا گر اسباب علماء ذکر کری جدا سرے تام دا شہدت مرگ دے موسکیو علاڑ مرگ رہا گئے قرآن تلاوت کے مرگ رہا گئے تصویر فلاسو کی دی مرگ رہا گئے طالبائی پس روتے تبلیخ کی ہج عمرے للاڑ تا ٹھول بلکې اللہ لارد ٹھول سشے دے بلکہ دا درست حلال دا پار سفر للاڑ ری کې حالال ته سفرم د الله لا را ده د دایوان کو مګ را دا سمر دی تا د شهادت ملک دی نو زما زت منو ته حجدو باې خفه کې یو حدیث سر راغلی بھائی کا چې در ل ته حجد تاسو د چا چا پهخوا دی چې شپې پاسمه با کار کژرې له مخه یالله دې وکړي چې مونږ خوښش که زموږ د ازره وې چې الله ستې زموږ دشمن دي که څوک وایي چې مال دې د تهججد توفیق الله راګي نو چې کله در نه قضا شو نو ساری چې مجي شي قزای راګر یو شی چې په سر شي یا بیا هم خساره کوي یو شی شي شي هاوګي یوشه چې په سر شو ناغه ما کوي مسلم شریف حدیث ته عمر ابرا عمر بن الخطاب رضی الله عنه وی وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي منامه الحزب به او عن شیء منه فقراه فيما بين صلاه الفجر وصلاه الظهر كتب له کانما قرعهو من الليل رواه مسلم رحمه الله دا له حدیث فرمایي سوچ چې د شپې د خپل وظیفې نو دشو لکه صحیح او مشروع وظیفته او ذکر مشروع کوی دا د شاوې دی مې د ذکر تعریف ازه پیغمبر سنت دی نه وی د موجوده پیرانو سره د ذکر یو نقصان ده چې د خپل وظیفه دربانیه د پیغمبر غصه شو نو واجب مون غمبر مو له خودي هغه کار وکړه به یو شرع مسنون وظیفه کوي ماخام ماصورتن ماخام ماصورتن شکی مسنون وظیفه کوي خوده وو د پاتش لکه د شپې وظیفه دا چې سورالم ملک پلس په لې سورالم الفلامین سجده لوسی د قبر عذاب په الله ختمه کوي کویا ورس بس صحنه پاتش پړی <مانی> ادم کمزور کله خوب غلا بوک کله شې وې جوړه کفرې وبزمو به و بس په ویلو ویلو کې و دشه نو چې د داده دا ماشفین د دا مزنه مخ کې مخ کې ساری ختم کل نو دا چې فل کله شپې چې وې درن ګیو سري تهجدت کړې د شپې آودنه شپې تهجدت قضا شول بیماری وا نڅې درځي هغه امر وکړه الله ورته سوه کې هغه مراجر گور کې نو کچا دا چې په جيبای دې دې سپه سلور راکا تکو تهجد گور د دوو نوال الله حبيب عام دولس کول عتيم خړي ویتر سرو نہ حشل ویتر سرو کله د سچو وو نو ویتر سرو ویتر سرو کله نہ حشل او کله د دیار لشل نو vakar دای چې تہجد الله د حبيب د تعداد مطابق وي خو دې په لور باندې عوام مغربانانو ته قران ډیر نورځي په د خصه سور اخلاص یې اسکلې او غ تہجد یاره نکی چا له قران ډیر یاد وی د حافظانو د اخر زمانه د حافظانو د دامي او فې دروګي صاحب کوي چې دای پر رمضان کې اوري هم پټراوي هو کې اور خپل چا په نفل کې دی او دغه ته تجدي او اجماع او پاره انوې انیمه یو یې فزان لازم کړي دیو چې وګد هديس کې راوي شباب هم تراشی تاوي حدیثو ګد ته الله حبيب یو ګت خوف کتل هو یو که شو کته چا پرودې بل سره کان راډي ری سر له ول راواچي دا سر ورته زري زري کې تپوسو یی د اسوق د الله حبیب بخاری شریف روایت ده ویدا غکست چې قران یاد کړي ادولش پود پروته اده نن زما نه حافظان متو ګورې دغه تراویو کې او ورجن ځکه د تراویو کې راخدی شي قران نه درس ککم حافظ دا څه کوي چې د دشتیه پارا میم پارا دریفاو للی دنه قران نه لري نوکه له خوږ د دوه قران وې نو بیا که نفرو نه کیږي تاسو نو خبره یاد کړئ بعضي عوامو دغې قران نه درځي ددا خوای زمي ما ګنټه وو په سوره اخلاص هوا كله الله هو خدري بیا هوا بیا یو سل پیری په یو رکعات کې وای حرکت بډې وګرځي او یو سل پیری په خپل رکعات کې وای زګدا مسله را چی غورا پا منزلو کی کم مزد تول القنود چی پاکی قیام اگرد دے نبی علی السلام بدا چی نسکول لکا تحجد و کراغلی صحابیو از دم نو ایدہ اللہ حبیب کول گو را تحجد دو سو قولار دے سو قولار دے سو قولار دے سو قولار دے سو قولار دے سو قولار دے نو دا سے جمع مجایز دا دا سے اعلان منک ہے چی اللہ مو بخزفن انسپیل تحجد کم ٹول راشد نداس جما په تهجدو نوافلو کي درسته دا الله حبيب په سمر سمر صحابه کرامو څخه تهجدو مونږي کوي نو صحابيو چې الله حبيب په شودري تمشي سوره فاتحه وي د سوره بقره شورو کا سي وک او امام وي چې نو وي نو بس رکول بلارږي سوره بقره ختم وک باری چې خطې کې روکول بلار شي حدیث دا څه ده بزو سوره بقره 19 سوره نساء سورو کا وایي سورې نساء پسې سورہ عمران سورو حدیث ته صحیح هنو کې د غشان راغلي څنګه د غشان راغلي وګوره قران ترتیب سره شړې دی خدای او مسلغه وایي کوم وخت کې شو نو دی باندې څنګه راځي دا کومه بده مسئله ذکرې وې د خ اول رکات کې سورې اخلاص پیله او په دویم رکعت کې زريفي نو یو څه موجو شنو تا له چا نه لکه موجو نه شو څه پوښي په خبرواله کدا چې پمخ کې روستو شي الله حبیب درې ګور سورې نساره روستو دا مخ کې ویلې سورې عمران یې ورپسې سورې عمران یې ورپسې ویلې دا سورې سور سور سور شو دا ژ ټول لا جماعت نو د دینه سره پلاس شپک فاری جوړي دا په یو رکعت کې الله حبیب بوي او یا بروکو دمرو چشمرو به قراتو تاسو موږ دغه کو یو کوم طریقه نه ککنه هه پیغمبر رسول الله صلى الله عليه وسلم په شوګي رکړه ایتل کرسی چا چالو ورشي هه پای نو کو نور قران مترزي وتاجو ته یو درې گا او یو رکعت کې نیمه ګنټه تل کرسی وایا یو رکات دا یو یو آیات با دا اللہ حبیب سری پا یو یو آیات بالی زمون پیغمبر علیہ السلام شپشو گی رکھنے صحابی فرمائی دا اللہ حبیب راغې دا یو آیات اللہ ستو ان تعذبهم فا انہم عبادک و ان تغفر لهم فا انکا انتا الحکیم دا اللہ حبیب دا یو ای آتوی یو ٹولش فی نو کله یو ای آتو بانی ٹولستا غصتا یاد دے سور اخلاص دا بار بار و آیا او آیا جی پدی دور کاتو بیو گنٹتی روم دیکھا اللہ دخبرو بندگانو یوسفت ذکر کنے والذین ایبیتون لربهم سجدن و قیاما وېده رحمان بندګا ناغديش پیښوږي راکې کلفوالانا او کلفس کلفس سجذې بدا شوې کدا چې مې صاحب ته وې چې زه غواړم زه کوم راېدري هيو پټه چې ډېر غټ پټه جو بکې درې ګڼې دی تللې او خنب بدلې په يخوب کې پجېبي کې ولار اتهجدو کې خوزان مې جرابي توکړي او ارزو موزی ما زان میک گرم سات درم درگر بس را غرزی کی گویشی نا وائی چیزا سمرا میو بولا بولی دمرا با تحجدو لما درگم بولو که خمون مخلص دی کنا اللہ دیو که چیزی تحجدو که مخلص سی مخلص سی نو گدگد منزون زمائی ستمندو کوي کا نور ندر دی بسر اخلاس آیات القرزی تاسو تولو لا سجود کې رازی وایه دا و اوشل پیری په دی او رکات کې واوسن پیری به سکو په دی بل رکات کې به واه څومره چې در لایات به غسکا عرب مو کرار کا زموږه ایز فوندو الله زین والا او تاسو لم توفیق درته تهجد تسکو و را پاسه وای وای بالله کنه څوک زګ برا تھاسی په یا ټول اراده وکي یو در لمیت کو اوس ګړډور میرسته دنده یو یو او پټولواله <سؤال> اسلامي قانون دي څک ته چې هیڅوک د واخستره له وګونو می پټول <سؤال> نیوي چې تاسو د وختي راتله <سؤال> کنا یا کپی سی وي چې اوسنچل رپي به تقسیمول چې زوګ جمله وختي راتله نو بیا به ما برابرول چې 200 د ګونا ډاکټر ټول کله برا چلے دي د له سروکو د پام سره وختي جو ماته راتله خو که شي الله رسول در لپی دوخ در کوي دا خو د غیب سو په وختي رات دو سورا عجر دے اپاکی آوازی دانے نیکو ارگو دا سوکر را لگ زمون دا باگی مرگیز را گلی مخفرم سور ای کحف ماشاءاللہ ختمکو او تا سو چاچا سور ای کحف و اجراغلی جیدی پر و ایسو بی جمعات لراغی او یو آیات اوئے نو د یو آیات اجر بی یعو بلار بی او خنس اوالے او زیادہ خبرو یو سی جعبونا کوابتا د دنیا او کمپیوټر او حسابونه دي په دې وخت یو یاد دی چالو خولو، یو یاد دی چې اغه خوله یو یاد دی په موشکې وي د یو کابل شي د یو بلار بینټومر شه نو صلاحات نو سره کاپ سلو نو سیوال دا چې دنیا کې ملاویته او سود او خاص بہتره ده نو بیا به د تماشاکړو او شو پهات کې به جتا نه چا چې جتاونه چې هغه جمعه کې شو دوخان نه زماني چې خلق سر په ماته پيو بيزا چيلي وخلق سر مات کیو او بلدا بدا الله باندې غانو داده قبر د خیرت خبري وي تا صبر اي او ستاسو څنګه طبي مرګ نه اله الله دې زموږ د دې دنیا نزدې تور کیټول وايي امين دا ور پرنده بچي اوس مونږه جنازه نوجوان بچي خلک وي چې بس پین غره کې کبه او مړ کېږي ورته توله اسکل کار کړه په سکوټر تازے نن پخارو کے پروت تے خدا سے مرگلے نن دلتایو کی ریش ماخام کینگی خار رابانیم باروی پزان رحم پکار دے مونکہ اسلام دینا نه بلے کچی دکانو لے کئے پتھے ہو لے خو کار کوای خو دکان کوا اچھی جمم در نه آنے شیر تانا چی پتھے عباد دے دکان عباد دے کارخانہ عباد دے اځه ما چاړ پروته خاص کري ګوراګان لږه بار بار وي حجالا سوچات نه کو ته په شو نوم وي بس ته کنه دې را مشپل زنمار دا هوار دي کی الله ور کوي د نماز په خین نه پسندا سپین دیې جومات کې کې نهي ماسو تا نه کوې څوک به دا ځکای وای هه ته راډو اږي ماشاءالله سار نه نه پسرې وردا شي چې مثال په دا د استینګيري جو بچی موري کارونه کوي یو په کې ځیکر وکړي نه یو په ګوریدا دې دا دعا مور سره بیا کوي دی وای الله دې کار له سمې ورولیا کما شکم موزل وخت راځي جمع ل راځي دې جمع اهتمام او پابندیو کوي ته جمع سو کوي استمامه په باندې وکي په ليو مشاله را غوړي چې پاسه لاول ماحول جوړو ايده الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي ابو رضوا يكړي الله دې موږ او تاسو هم ابو هرير رضي الله و فرمایي و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي رحم الله رجلا قام من الليل و يا الله پاغه شړي راهو دعا کوي ایسوګ دعا کوي وایا زما رب پاغه سړي رحم وکي چې د دې د شپې راه او موزي کو او کوه خزا مړه بېداره کا خزا سکه نو کاوی انکار او, او کو داسې و بي په خوشين دي چې خوب و او وای رحم دي او کې الله پاغه خزا چې د شپې تهجد ول را دا وی کلو خاوند مراويخ کو کو پروند ماحول جوړه تا دا غشان خدا را بس پیشمالی بچنج خلق بوئی جی پلانی دی که رسی چلی وال تا کول باید اکر خزی خاونلو ویلڈ او بیبا ماحول جوڑه گورا نتفلیخ کیچی سوگلاند شی نئی ماس ختم چودی تیگی و ای رازای زیرا مسنون اذکار زدک دا سی او کئی پدی طریقه او دا شای دا سی او آئے او دا تحجد و پنیت او دا شای یوسو حدیث دومره او ج پیاو پکيو یی د بیل شپ مابرا پاسو ابلوی مابرا پاسو وکړه چاړې یم په شیربی کوي مابرا پاسو ناول بکور کې ګور ماحول جوړ کړي خپلې بيبي ز به اوې چې تهجد زم راجر او ثواب ده ادا دا پیغمبر خبرې دې زم وزن دې پکې قسم دې چې تعالی د الله د حبيب او حبيبې او سورې دې تهجد وې نو ګټي بدل نه وې چې ما را پازا نو د خوستا بيبي دې وې مابرا پاسو که تدغه شاند را پاسول کې خاون ماحول جوړ نه دی داسې ماحول جوړ نه دی اته کولای یو په خو په روبو یا نو بس هیڅ باندې به خلک وایي چې پلاجی کوي چلې والټا کول به یوه د پښتنو نو ماحول جوړ کئ چې خاوند راپاسي نو خزه دې راپاسه ای ا چې خزه راپاسې څوک دې راپاسه ای او د الله حبيب وایي وایي خزه خاوند کراپاسي او یو ذورکاته وګن ډیر خو دیر دی نویوبا جی کلیش من الزاکرین اللہ کثیراً و الزاکرات او اصل کدا دسور احضا بیادتے اللہ یولا صفات بکر کری آخرانے لسن صفات دارے و الزاکرین اللہ کثیراً و الزاکرات عبداللہ لہم مغفرتاً و عجراً عظیماً و یاد اون کی شری الله ل ر ډېر ډېر او یاد اون کی زنان الله ل ر ډېر ډېر الله دیله بخنه تیار کړنی او اجر عظیم اجر عظیم جنت په دو رکات جنت ملاویږي وو خدای خوون شوړو راپا الله حبيب تهجد تراپا شه دو نو داسې فرمایلی ام سلمہ رضی الله انھا زمو استادو مردا د سید العالمین بیبی را بی وإذ الله حبيب دشپیه په بطر پاسیدو وسبحان الله ما ذا انزل الا ليل من الخزعال وما ذا انزل من الفتن الله حبيب چې سې دغه متسلو ویني په پاکي دنا لره به په سمرد خزائلو نرا نازل فل رحمتو او سمرد فتني ميهو کې سواهب الحجرات دا حجرو والا به سوکرا په شیخ خدی بیبيان ياد هي دي دफार چې مزوکي ربکا سيتن في الدنيا عارياتن في الاخره ډير او زنامي د دنيا کې پار سمړا دا کالیم دې سندکو نه د جامون ډک دي بنگله دا سورلي دا په پرز د قیامت وت شتو رہی سوک دے چی دا حجرو آلا برا پاسی چی دا خپل قبر و خیرت دا پار جڑاؤ کی بای دا وقت گورے چاله و ایچی سم ملاو نو د شپینا ملاو د کتاسو امونگا وای چیز امونگ دی گئی و دنیاوی حاجتو نا دی ترسا رشن با دے دا پارا با دا شپینا را پاسی دل نی سو بای بایی په خوا دې مشرانو به خبرو په لیدل خلکو لایاد نه غو مقصد نه پوي او اګه بلاو مصیبت نه مې نه چې په منس کې شپې دا له یادونه کنه او ځله هغه په نن نه څه اے کته اړتیا ضرورت ته سبب سو قرضه واړی نو که ته صبره واه کې دی او تا کې کمې ني اې ولې دی نه کې اے او شریف شری دروازه وچاو تا کولا را شرور سره درکو نو کو ورے نکلو دا داغه د شمس سره خایيګي مالک اعلان کړي څوڅه چې ورې زو او خطواله دښت او خطواله ګره پیدا شو کنه یقین سره به ځنه شړې دا چې غختن کوي مونږه زر میدان عرفات کې ولاړو چې اوسړي څوک شورو نړنور چې بریلی عرفات کې دوه کوف ټیم ختم شو نو سب تو الله کا غچو نچاغل کورے سو کسب میدرت لاله ټول خلک په جڑا کې چول دا زه مت اې دې په لور چې اوسړې الله لجه دا سي چې تاله جڑا درزي استاد وړوي چې په در رحم را نو در رحم د خاون بسمره رهبي په خبره هو پېږې کلا چې اوسړې دا سي جاري چې سړ په خپشو نو دو ور کوله رحمت بسمره چوشي نو ګره ورقوله واله پیش منی لان کئ او قسم دې غختو واله دې ষ্টما سو پیری دې غختو دا خبره کړو چې ګوره غختو واله دې ورقوله واله سې علماء له غي مثال ذکر کړي کوئی اڑن بیت الله شریف کې تواف کوو بادشاه مراجله تو خواب نیکان بادشاہانو اڑن وې الله مالستر ګراکه الله مالستر ګراکه بادشاه ورته یې شور موده شو چې تر سګو سوال کوي دور موده ويخه په الله لکور نه تعویږي ا دور موده وي اوسته دي لې سبب یا دې در یا بدرنا راسره بس دونکو نور کلی چې ارنګه سوال کوو الله لکو نش په جړا چې ربا ما خو سترګي وختې تستر دي درانه کې ساری یا نصره دي ساری چې دې نورو سترګي ورته شي وختو ایوان بخاری رونیشه او پسترغو خو وختو او علو امور ورته دعا کولا دعا ای کولا اته مور دعا شبل قبلې نفخو کې ابراهيم عليه السلام وکتور ته ای دی دی ته د بشیر او رسول کې بس نظر الله او تاسو ساری چرها پاسې به مام بخاری روغره پټو وسم وریاو یوزمن یو کس را غم غالتو تیر ویکړه او سات چلا دی جنت فردوس ولا ورکی نو بچي بالکل پستور شو نو بس الله نه غختل نه جوړون بچي سه نو غښتوه الکه ميګني ورکول وليکي بعض علماي یو مثال ذکر کړي وي اصلي خلکو نه خارزي غصبي به نه ورکول نو کراجا لري نه فسادار غسته يا وي مال را کابل وي را کړه دې پروا نه دی ک او ماشوم دجیې موسم دی اللوا له مور په خاکي ته زه تو د اعلانې کولوواهوا اعلانونه کول د سر روچت کولو وای را شا ټوله لوای وتلله په خپنه مخړه په دی قرضدار وې مخه دا ماشوم بهلووي ما له پیسې را کههور وي تا نهبخکې د نور برګي د ناستې او هغه جړه شوو کهه چې ما خو مور به میکوور ته خو یتیې مو هغه د امر اخر تک کوم د روړو د مور ټول معاش سجې ده داسې وجه له مخه معلوم لیکو چې دمره پیسې را دي کارزدار لري ورک ناغه په ټولو تقسیم کې الواواله الوا پیسې ور دي هچې ثلل نو لوی زم حاجت مندم او تاسو به حاجت مند وای لیکه چاله کارزدار نه څه ګرځه حیا شي کنه وی حاجت مال او تاسو له مخ اخته اله غو بس غخته اله زراغه ټوله مساله په کیسه شو نو پر غخته اله پیدا شونه مساله به شي مساله به ټوله حل شي الله عزمو ټول خاتمه په ایمان یا الله ممتاز موږ والدې نو تاسو استادار نو تاسو مړو ژوندوتا حاضرینو غایبی تا الله واړه او دې ګناحو ماف کی الله حلال امین ازمان دطول دینی دنیاوی حاجتون تر سرکے او زمان دطول دینی دنیاوی پریشانی ربکریم خطے کے ازمان دیدی حاجی شیفتی دا اخرئے ایک سیزن کې وفات شہئے ہیں ورته ورطو غارش اللہ علی بخنہو کی دطول مردگانو سره او الا حلال امینی پس مندگانو تصبر جمیلو ورکی رب کریمه زموږ د ټول د مال جان او د اولاد او د حیات حفاظت وکړي څومره بیماران لیکو روغ اوبسطال لونو کې الہ حلال مینه ټول له شفای کامل ورسي ټول دعا وغوړې الله مونږ ټول له جومی پرز د وختي راتلو توفیق راکړي الله مونږ ټول ته د تهجد توفیق راکړي رب کریمه مونږ د شپې په ایش کې را پاسه ادختل قبر خیرت د پاره مونږ ته د دعا او د جرګه توفیق راکړي الله منک زوری کهو کله پضا شي نو د زارات ګزو تو فيقر را ل راې رب اتنا في دنيا حسنه وفل خیرې ختن اوکن